За Василем Федоровим, якби Богом я був, то найперше б сотворив жінку. Якби скульптором став, з білих скель я б висікав жінку. Якби пензлем володів, малювати б я б хотів жінку. Ту, що не була зі мною, і яку не звав жоною жінку.